27. óra. Az újságíró kisasszonyról. Azt hiszem, Amerikából került az óvilágba az újságíró kisasszony, mint a krumpli és a Jason yeah, gentleman rótostót. A nő a szabadságok hazájában előbb érezte meg, hogy neki is hivatásra van szüksége, mint nálunk, a tradíciók világában. Ha nem is éppen azért, hogy gyakorolja a hivatását, de azért, hogy jobban mehessen férhez, ha akar. A biztosított kenyér, amely lehetővé teszi a lánynak, hogy lány maradhasson, nem akadálya, hanem elősegítője a házasságnak. Olyan furcsa visszásság ez, mint az, hogy a vakember ritkábban esik el, mint a látó. Elég az hozzá, hogy az újságíró hivatás nagyon ajánlatos a nőknek. A mesterséggel jóformán vele jár minden, amit a nők szeretnek. Ott lenni mindenhol, szerepelni minden nap részt venni mindenben, hozzászólni mindenhez, hisz ez a valóságos, ideális állapot a nő számára. Nyitva vannak számára a színházak, a koncertek, a felolvasások, a sokadalmak, a látványosságok, mintha az Isten is nők számára teremtette volna az újságírói pályát. <gül> És a nő könnyebben is boldogul a mesterségben, mint a férfi. Hát lehet -e egy szép, fiatal teremtéstől valami információt megtagadni? Vagy akad-e olyan ember a világon, aki egy szép nőnek valaha azt felelte? Én magával nem állok szóba. Meg kell interjúvolni egy nehezen hozzáférhető államférfiút. A bajuszos újságíró, ha csak véletlenül nem német nagykövetről van szó, csak nagy ravasságokkal kerül a közelébe, és harapó fogóval kell belőle kiszednie minden szót. De jöjjön csak egy formás kisasszony, bársonyos székbe ültetik. Diktálnak neki. A tudós maga csinálja meg számára a felolvasás kivonatát. A politikus maga kérdez, és maga felel. Az író átadja az egész novelláját. A színész eljátsza neki a legnehezebb szerepét. Mindenki a kezére jár, mindenki segíti a munkáját, mindenki kedveskedik neki. Hát, még a redakcióban. Ott van csak jó dolga a kisasszonynak. Próbálná csak meg valaki felolvasni az írását. Olyas valaki, aki nem szoknyában jár, bunkos bottal vernék agyon. A kisasszonykát azonban meghallgatják, sőt, belekorrigálnak. Ötleteket szállítanak neki, és fordulatokat, és tartogatnak a számára jó, fidom témákat. Az újságíró jó jóformán megnemesít egy egész nagy, mosdatlan szájú redakciót. Nem is jó látni ezeket a kócos fiúkat, mikor úgy magukban vannak. Ezek minden szabadságot kivesznek, ami csak kivehető. Füstölnek, köpködnek, ingújra vetköződnek, és az író aztán alalusszák ki az előző éjszaka dorbézolódásait. De csak kerüljön a redakcióba egy újságíró kis asszony. Egyszerre divattá lesz a tiszta gallér, a nyakkendő és a rózsa a gombjukban. Laktopánkát húznak a gyerekek, és olyan finoman beszélnek, hogy förtelem hallgatni. Egy csúnya szó sem kerül ki ezekből a gyerekekből. Még elszólások sincsenek. Olyan finom lesz az egész redakció, mint a pesti társalgó. Mégis, hiába... Nehezen tudom kimondani, de kimondom. Egy hibájuk van az újságíró kisasszonyoknak. Egy nagy hibájuk. Nem mint kisasszonyoknak világért se, hanem mint újságíróknak. Nem tudnak írni. A női lélek finomsága az oka. Hogy az asszony nem tud újságot írni. Az asszony egyáltalán nem tud tömegeknek, a nagy általánosságoknak alkotni és teremteni. Az asszonyból kifogynak a gondolatok, kivész az inspiráció, mikor a tömeggel áll szemben. Vagy rosszul van megteremtve a nő, vagy nagyon is jól. De én azt hiszem, hogy az asszony csak akkor tud igazán szépet, igazán nagyot, igazán értékeset teremteni, ha csak egyetlen embernek ír és a legszebb gondolatait és érzéseit az asszony le se írja, csak a fülébe súgja valakinek.